Eta hasteko, uh, streizant efektua haipatu nahi nuke, ezagutzen ez duzien entzat uh, hala, informazio tipi bat egun. Internet munduan baliatzen den konzeptu bat da, eta azkinean fenomeno mediatiko bat streizant efektua. Ez dut deus ikustekorik, Barbara Streizant eta Berea Rano Beltzarekin, edo kaxik. Ideea da, hemen beraz, efektu hori haipatzerakoan, Informazio bat, zuk nahiago duzuna gordetu, edo publikoak ez dezan jakin, eta zu seiatzen zirelarik hori gordetzen, azkenan alderantzizko efektua gertatzen da eta denek badakite, eta ezbazinen hortan sartu betzuen hori jakinen. Eh? Zakitxegitzen dauzien. Adibide bat emaiteko, strezant efektuaren hastapen joan behar da. Bi mila ta urtean gertatu zen hau barabaraz trezent beraz New Yorkeko kantarita aktoreak hausitan emaiten du argazkilari bat bere etxearen argazkiak edatu baititu. Bere etxea airetik hartu zuen argazkitan eta be hausitan eman zuen beraz argazkilaria irudioiek desa gertarazteko xaretik. Bere webgunean eman baitzuen argazki bera. Baina neben... Argazkilarian helburua zen kantariaren etxea hartzea argazkitan. Baizik eta kostarena, kosta erlaitzak eta kostaren igadura erakusteko, baina enbistan da kantariaren etxea hor posatia zen. Hauzi horren ondorioz alderantzizkoak eztatu zen. Hauziaren berri jakintzelako, prentsaan eta ondotik ilabetean, ondoko ilabetean webguneurek bosteun mila bisitarari ukantzituen. Argazki famatu horren begiratzeko bakarrik. Eta azkenean bere etxa begiratu zuten. Strezent efektua. Hau da, nik ere berbilete genera argazkia ikusi dut. Eh? Wikipedia hori aldean konzeptu hau ilustratzeko, iludia hau autatu dute lako. Normal. Eta egunero gertatzen dira olako strezent efektuak. Gaur adibidez, Twitteren batek txiokatu du Genevieve de Fonteneren argazki bat. Ondoan mutilgazte batekin jarri dik. Bon. Eta titulu hau argazkiari emaiten dio gure txiolari irringariak. Arrang asmatu nork zankatuko duen gaur. Mezu bizikifina abistanda, eta argazkian den gazteak ez du bat tele maitatu uh, be txio lari horrek eginduena. Justuki, mezu pribatu baten bidez, beraz, erraiten diok esu dela, eta galde giten dako uh, kentzea argazki hori, bai respetuz, eta sustut uh, barkatzea, eh, publikoki argazki hori emaiteagatik, eta sustut mezu horren emaiteagatik, Eta uh, barkatzea, eta bai, barkatu da, mesu privatua xarean edatuz gainera. Jakinik hemen, bazala, ere hausitan emaitaren mehatsubat gibelean. Eh? Bon. Eta horrek argazkiaren fenomenoa biderkatu du. Eta nork argazkia berriz txokatu duelako ber hitzekin Edo nork? Gaur hartu zi, pixkan nahaztena iznere hitzetan gaizki datzi baitut eta nire nahaztena izbena. Nazkean hori da gertatu dena irurogei aldiz barkarik hartu abaldin bazen txioa orain arte, galde honen ondorioz, biderkatu da, eta uh, amak aldiz gehiago beraz edadura ahundiagoa du argazkiunek eta txiste fin unek almena izohatzeko duelarik gainera edu irriarazteko zikikus. Strezent efektua, eh, negatiboa Meiren positiboa ere bai, aha, komplikatzeko piskabat, eta bai. Badu beste alde biurri bat, strezantek. Ongi meren peratzen delarik, bez negatiboa, positiboa, izaiten, hal, baita. ta. Eman dezagun markabatek egiten duelarik, iragarki bat, bere xukaldeen zat, ez dut adibide konkreturik buruan, beste naz, publizitatea ginen dakot ginen, hain beste praktikatzen dena orain publizitatea, Seista da eman dezagun. jende guzia, printntxa sare sozialak asten dira kritikatzen, salatzen, sukalde saltzaile hoogen iragarkia eta zer egiten dute hemen publiziitatartea kritikatzen duten markarentzat. Hori baita helburua ere azkenean aipatzea jendeak ez bazaitu aipatzen ez zira existitzen. Ordon nula egiten da ebe bez uh, negatiboak egiten dira eta hola iragarkia martxan da. Tebistea putz, utz, huz, hitz, isilduko nahizomait minutuz Helep, haipatzeko tenorea baita, Bazuen basuen espaldiezginela haipatu itzetaputzen behintzat, berrietan orrentzetan bernaetek haipatzen bazuen ere strezent efektu faltagatik berdin ez dakit Asteontako kantua beraz David eta Bixentek elepa eta kantunamendu oiak kantu eman dituzte horretarazteko zer den idei hemen Aste guziz goiz berrin ostiraletan sortziak eta lau horro den hiri hortan sortzekta hamarretan ere batzutan, entzuten alduziek kantu berri bat. Bai, zinez berria, eskal ikatzenzat, sortzen baitituzte gure laguntzailek kantu batzu, aktualitateari lotuak gehienetan, nahi duten gaiaren inguruan, eta beraz, joen astiralean David eta Bixentek hau eman zuten, eta jasantzauzie, aste artero berri zentzun gai baita, zuei itza beraz. Ero marekin baskoi tribua erorin hartu haukuten gure dirua soinongin Tan afarri jesu magaldua hoztorin Aganoa bi urtuz miruaz esorin Oraine mandaukute elep Taunek ilan giralaken Alda jik apenen tsegidan Kantun du hori ez da la bainan berdindan du hori eta bat jolo kontra joduk bide galdurat bainan bai jinen izberriz botera den lekurat Baina bai jinen izberriz, botera den lekurat. Departamendoa zen galdegin, tan hori, Napoleoni egintzedin zedin, sesori, eta idempedentziarekin zen gorri eta lujaldia ezaipa berdin, ne hori. Orain oh, eman daukute elep, eta unekiran, giranaket, et, alta jikapen enxegira, kanton amen du hori. Ez ta ala bainan berdin da, kanton amen du hori. Nola ibiltzen giren hemen, sindikatuen gisan kauen soz. Ainiz galde ginten ginen, ta gutxirekin uros. Ainiz galde ginten ginen, ta gutxirekin uros. ikusten duten hemen Bixente eta Davidek eleparen garaipena milesker zieri sarean uh, atxamaitan luce eh? kantu hau eta beste entzulek ere talaguntzailek egin uh, kantuak jakin uh, ondoko ostiralean beraz goiz behin sortziak eta amajak uh, aldera emziz talin zaiden bigeren kantua eta xorkuntza beraz deskubritzen alko duziela Itzeta burun Eta telebista maite duziela baitakit, kutsaain muutiluri ere aipatuko dautzuet beraz gago hartu bait naiz ut eginutala eta zuek ere berdin ikusi behar zen serie telebistan duela zonbait haste durizt zi katean pasa dela espri kriminal San Frontierdolko zerbait, Télébistak faltazouen faltuost... seriez policiales. Jankiyak, jankiyak eta policiak gainera munduan diren arazo kriminalak kompontzera. Eldu dira, saldi shuriaren gainean, shalbatzaile batzouen gichara eta Pamplune erat Edo, iruñarat, barkatu. Clint Smith était venu en Espagne pour participer au cours de taureau. Il s'est volatilisé à Pamplune. Les oreilles de Clint ont été retrouvées au cœur de la vieille vie. Il a essayé de toucher le taureau. C'est parce qu'on doit faire. C'est une chose sacrée. Bon, ez dut ikusi, eh, Malerushki, baina San uh, Ferminetan gertatu ilketa ditu ardatz, beraz, eh, uh, horretaz ez beti badirela holako uh, iltzaile historioak, holako xerietan, pentsatzen dut, uh, askiezagutzen ditu zilani bezain bat, eta epizodio unek, beraz, atiuntan espanyol bandera ikusi ditut, korikalari batek adar bat unkitzen du, hemen entzuten duzien bezala, baina niduriz sakratua da. Eta gizon belariak, mostuak, zezen belariak, baino, Hori ez da ideiatxara, kaktusak karriketan, meksikarrak euskaldunen egoletan, alde latinoaren zata eta espartinak euskal nazionalisten zati duriz... Kurio xak basi zeste, uh, xarehan atxeman duzie berdin lehen xaxoineko amabigaren epixodioa da matador da lako deitzen da. Eta ere beste epixodio berri bat Gérard Depardieu dekin berriz itzulibaita oroitziste gintzuen emankizuna bankako amu gainarekin edo aldudeko seriekin ebe berriz elduda. Je suis Gérard Depardieu. Je suis citoyen du monde je suis vivant. J'aime manger, rire et m'émouvoir. Jatea maite, hiriegitea, soegitea, maite duela, haplen dan eman kizunak hamar epizodio ditu oroktara. Lehena ikusi duzi berdin, e, euskal lurretan filmatu zuten, janari duen maitasuna, parte katzeko, eh, dugu, atzo bretañako alea edatu zuten arte katean, sarean duzue, entzuleak interesabade baduzue duzue, stutoinu ekusi eta zakitikusiko dudan ere, zbeinan arte plus zazpi webgunean eta Hemen filmatu zutena ere berriki ikusgai edo berriz ikusgai da ere denek baite baitugu ezagutzen dugun jendea eta lura ikustea telebistan. Telebistako putz hutsa utz irratiko hitz, hitz eta putz. Ha, ha, ha, ha. Eta telebista aparte, zeberri cinema bistan den aurriaren hogeita zazpian aurkeztuko dute euskarazko zinemaren Gordailua izaiteko asmoz, sortuko den gambara deitzen den egitasmoa. Ide da beraz sortzea gune bat, Nun euskal zinemak bere ekoizpenaren gordetzeko gunea duen, Ezakit, egia galdera da, eh? momentuz, espait dute zehaztu horreindik zer aurkestuko duten urriaren hogeita zazpian, hemendik amar egun barne, gambara deitzen den egitasmoa zmoa, cinea puntu euseko arduradunek dute aurkestuko, eta horren promozio egiteko, nola ez, bideobat eman dute xarean, pertsona desberdinek aski ongigina umore uh, pixka batekin, bistana bideobat obeikustea, baina hemen entzun behar da, historio bat kondatzen baitute, pertsona desberdinek, filma baten historiaren idazle dira, azkenean nahaste, burraste bat emaiten du maitasun historio bat itxasuntzi batean abiatzen dena titaniken uh, itxura duena azkenean maitasun historia zora garribada, neska aberats bat, eta mutil bat oso oso guapoa, ondora ezina zina omentzen itzeletzko barku batean Tantzan egingo dute, eta mutilak txistoa botatzen irakatziko dio. Eta barkoaren aurrekaldean neldu egingo du, egan egongo balirea bezala. Besoak zabalduaz, ikaragarri erromantikoa. Hordua neska, loresortan mordotxoak jasotzen hariko da. Ez dakit norden, baina norbat egin bidaltzen dizkio. Konturatuko da mutila oso intentsua dela. Kanibal bat alegia, eta neska izututa dago. Morroiak maskara beldurgarri bat arama. bata bat, eguzkitako betorreko ekin eta guarusan koktenak edaten ditu. Baina neskaren maitasuna muti logopo eta akorreerekiko aingarbia zen ematen zuen esterketzi la egingo. Hala ere, azkenean banandu egingo dira. Morroiak, gauza raro pila egingo ditu. Pinpon jokalari profesional egingo da, Eta papatian korrika. Hiru urte bilabete hamal hau egun eta haaseei ordu korrikan. <risa> Neskaregi maite minduta dago oraindik baina neska taberna batean lanean ari da, eta boksalari profesionala bihurtu nahi du. Beraz, izun ipurtarra bati laguntzeko eskatuko dio, eta honek, esetze izango dio. Mendeko gusez, likrezko da jantziko du, eta jende mordoa akabatzen hasiko da, samurai espata batekin. Sekulako sarraski dugu. mutilak zientzialeri erobat ezagotuko du eta etorkizunera bueltako da. Iraganera denbora makina batekin, eta badoa... Sekula ondoratu behar barku barko hartara bueltan, eta zer gertatuko da? Aaaaaa! Marra desto Barko suntxituko du! kodu. Ontzi ondoratzen ari da eta mutila. Eta mutilak neskari begiratuko dio bere begi urdin eta edurre erikekin eta. Zuri aita naiz. Esango die. Bai hau da Ez usteko bukaera. Nor pentsatuko zuen? Gambara egitazmoa, beraz, aurkezten dute hemen bideo baten bidez, eh, zagotu dituzie, filme famatuen parteak hemen nashirik, filme usobat beraz, sortu dute, eta idea, beraz, uh, gambara egitazmoarekin, Euskarazko, zinemaren gordailua sortzea, Seeta sungeiago, jamezala, hurriaren hogeita zazpian emanen dituzte uh, eta interesa duen uh, oro, hurbildaiteke, itzordua emaiten dute, donostiako, tabak, kaleran egingo duten, e, aurkespen ekittaldi jan. Justuki, ipatzen zuten hemen uh, marrazoa, eta bar, uh, bi hitzala ere, eh, zineman baitira, diakin zinemak ere gezugar haiten duela abatzutan. Eta sustu, terri begira. Ikusten da, dibidez, marrazoak... Uh, iltzaile gisa argunt futitzen dira agutaz ez dute gure jateko gogorik eta interesik eguneroko bizian eta beste adibide bat bon, ez da bizkierringarria baina alta usu ikusten da filmeetan iltzaile gaizto batek, norbaitek edo norbaitek uh, bai, ito nahi dolarik, eskuekin tinkatzen du lepoa eta ama bost, ama zazpisegundu ze guti golahera pertsona, paf, iltzen da ez da egia, ezin eskua da hori amar minutu behar dira hola norba baita hitotzeko, bakrik jakin dezazien ez dela egi guzia telebistan edo zinemana gertzen, oinogutia gore. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz. eta putz. Jadan eka ipatu nautzien musika talde hau, baina bon, aktualitatea egiten du haukori kurak, eta egunero, ez, bainan usu bideoak ateratzen ditu sarean, bideo musikatuak edo musikak bideoz ilustraturik, eta atzo, azken bideo hau ateradu eta kantu berri bat, beraz, berbidetik bidetik, mobiru ipurdeixa, deitzen da kantu hau, mugitu ipurdia, eta, bon, biztandena bideoaz tuzi ratian ikusten al, bainan, ikusten da norbait dantzan ipur Dia mugitzen, hau baita, mobiru ipurdisa, mugitu ipurdia, kau kura, zientzat. Zainezka, obe pixkanaka Merezi duen mutila naizta Isiluei baboa, ez hartu nahi txapa Aus argi dokoet zabitza, jartza zufrenoa Ez erren jauretik arde zautragoa Jose, tipozozua Mobiru, Zerako mutil gutxi daude eta ¿Eso? Nina izezkerti arra Darcho lari oia eta Pozo feminista e Menizalea Menizalea Guazen ere txea, ezen reina urreti, kapea, azea Shhh, guazen comunera Mobiru, mobiru, ikurti xa Mobiru, -mo mo baliudu ere ikustea eta, bon, kaukori kuraren estiloan hauts bat ere berdinez agotu Um, murxegoren hautsa ere entzuten baita kantuntan eta uh, behe aldatzen dituzte biskat uh, regeton uh, kantuetan denetan entzuten direnak eta behe euskaregian ere initz ostatuetan edatuak direnak usu hitzak ez tira ulerzen eta e, be, gisa oktakoak dira behinan beste zentzu batean eta bideoan hemen gizon bat uh, beraz ikusten da dantzan uh, iru minutuz ipordia mugitzen mobiru ipordisa deitzen da hitz eta uh, bestalde laster uh, gaia zaldatuko dugu. Kale iriko bide hartuko baitugu. Uh, Bretainiatik talde bat mugitzen baita usu. Zad Notre Dame delandetik. Elkartasun lanetan. Errango dugu ari baitira. Kale gunea errefusiatuz uh, osatua dena ustea gintzen baitu frantses Gobernoa. Estelenetik aintzina beraz egitenalko dutena. Zertan da bertan egoera. Artza López Adan han Egon da, eta gurekin beraz izango da, zonbait minuturen buruan hamar minutu barne. Bostak eterti mementu zeuskali ratetan, berriak zurekin bernade targaina. <totipen> Atxaldeon Arberatzeko IMF alantegiko langile eta beren sustenguz joen presuna Dona Paleoko manifestaldi bat egin dute Goizean Ostiralean langilek hasizuten protesta lab sindikatarren sustenguariekin espaitira hiltzen negoziatzeraz zuzendaritzarekin produksio negusia gelditua da era bakidute mendigo it manifestaldia kehitia egunguzisamiko netan Dona Paleoko Kariketan Bordeleko deleko auzitegiakaldiuntan lab sindikatari arazoine emandako lehen errekursoan ez bezela enpresatzipietako bosetan orkesteko eskubidea duela labek estimatudo du auzitegiak eta CGT sindikatak pausatu errekursoa bastertoa izan da lab sindikata posik baina adi egonen da CGT kamarregun baititu beste errekurso baten pausatzeko Emily Marten ezta Espainiaratua izanen, pauiko ausitegiak bere kontrako euro euroagindua ezestatu du goizean, prokuradoreak galdegintzuena segitzea erabakidu epaileak. Jefetak egun hartu du erabakia finkatzen duena ordezkarien kopurua helep herriarteko elkargo behian, hunek bilduko ditu urte astapenetik arat, oraiartinoko hamak, hiri edo herri elkargoak berreonta hoita amairu alki izanen dira. Pilotaan, igandean asiko da miagitzen hogo eta bi urtez petikakoen munduko xapelketa, kantxabakerrean jokatuko da, ezkerparetean, eta ondorioz eskurska, paleta lahuz, paleta motzean baizik ezta jokatuko, sorzi egesumeak parte hartuko dute, bainan medailak iruzpalauen artean bana daitezke. Utsumandoka. Aztehuntan utsumandokan Charles Bidegen zinen zaikula eranaldi batekin. Nasa gaintitu. Nuestenka entzuten dut, ya hako bat hastiel delaik. Nasa gaintituko dut. Zertako independentista ernanin eta ez baiun nan. Peio Echeverri ean txarten lanai bermatuk, Franzia irraultza beti handelaik zertan dugu Espanja. Espanjak, Franziak hartu zuen berbidea hartu zuen ere, absolutismoaren bidea, bainana ezak akazta berdinarekin. Izan absolutismoaren teorizatzaile batzu Espaina gestatuan baina Frantzian ez bezala ez dute lortu. Einahau etxemendin kantaginzan, bidez bide kantoia teknika bat, amodiozko kantoen iabiltia geoo. Kantoe abertzleaagoak sartzeko. Lagaldekin beti. Hastenginan. Amodiozko kantu bat zutaek, eta gero polikino, polikino, krescendo joiten gintian, azkenean, agiki, abertzale eraite, eh? gure txai egeran ezaketek, pozoia hola inyektatzen gintila. Utsumandoka azte hartez zazpitan azte izkenez lauetan. Utsumandoko... Adi musika mankizuna, azte gauetan pederazietan... Bizi kimaita isi... Elarun bat gauetan aneketan... Zaspiagoetan... Eta ere... Azefinetan... No. Ikande gauetan zaspietan... Oh, monia! Eta bai... Asi na, zerbait... Zerbaitzen, zerbaitzen, barruan... E, ba, diagnostiko erreal bat itxea, eta kasu honetan emakumene goeran inguruko diagnostiko erreal bat... Erreal batetik abiatzea proposamen politikoak. Saioa, Iraola! Amapola Morea, asteazkenuntan Arratxeko Bederatzietan, Euskal Irratietan. Endaiako Ekonomia Sozialarako Formakuntza Centroa proiektua Aipagai Asteazkenontako Goizbegin, Iker Elizalde, Endaiako Haute Txia Guri Gomita. Ni te Eta prentxaren tenorea itztaputz mankizunean, berriapuntu eusekin bilatzeko euskal presoak sailean, e, titulu hau xarek dio, presoen eskubiden alde, aktibazio ziklo berri bat irekitza lortu dela, oso gustora geratu da, larri gaixorik diren amak presoak kalera ditzatela eskatzeko donostian egin manifestazioarekin Madrilen eta Parisen ardura eta men dekoa xalatu ditu xalatzen dut lemapean beraz ere hemen uh, kronikabat ortaz berian bestalde eusko legebiltzara titulu pean idoia mendiaren itzak azpimarratuak uh, hemen berrian agenda soziala agenda nazionalaren aurretik jarriko dugu, ala zer dion dezberdin tasun sozialai aurre egitea izanen da PSE alderdiaren legaldiko lehen tasuna Uh, mendiak azaldu duena, az, uh, sozialisten itzak beraz, helburua lortzeko gobernuan edo oposizioan eraginko gen izango den tokian izango dela du. Beste gai nagusietan altxasukoa ere berrian, altxasukoa goroto da Fernandez Diazen arabera. PSN-ek txarretsi egindu bere alderdiko altxasuko zinegoziak. Udalaren adirazpen bat babestu izan hori lotutako hainbat artikulu ere berrian tartean iritzi artikuluak. Abianda mosuleko gudua estatu islamiagaren aurkako eraso handia Iraken, argian da titulu hau tenore untan hainbat hilabeteko prestakizunen ondotik armada eta gerilla anitzetako uh, geitama bost mila militar inguruk ekin diote beraz musul iria estatu islamiagari kentzeko gudu haundiari, uh, setasunak beraz hemen argian eta istorio aurreaz ere gai bat egiten du argian argiak barkatu, Eta ahmintzako artistak gure amonak izan baziren galderazko ikura. Lekeitoko ahmintza uh, lehizean, dakizuen bezala, atxeman dituzte grabadurak, berrogeita amak uh, grabatu bainu gehiago, sosatutako marrazki multzo, paleolitiko paregabea topatu dutela jakin arazi dute astuntan Bobeda itxurako horma fosildu batean trazatuta agertu dira grabatu hauek kareargi ez egonkorrean ziex argiarekin mahaztuta hemen beraz uh, gaia lantzen du argiak eta mm, bestalde Emili Martenena aurkako euro aginduari ezzeranttzun dio pauueko uzitegiak berietan aipatzen ginuen bezala gaina Nagushi bistanena uh, argian berrian kazeta.eu sedota uh, media basken ere tenoreuntan Nagushi. Eta zeta justuki itzahmena, aste buruntan hemen protesta egin utelarik bayonan taftaren kontra. Ere, e, Belgikak blokeatu du momentuz Europa eta Kanada arteko zeta itzahmena. Argiak hemen aipatzen du, baloniako parlamentua zetaren aurka azaldu onduan, Belgikak itunari ezatzer handio Europako merkataritza eta Kampoaremanetarako ministruen kontxe iluan, pitartean, grimpizek ekintza ikusgarria egindu Kampoko aldean argian ikusten aldean bezala. Eta beste gorko titulu nagusia ere da CGTek, abiatu hauzibidean la sindikatuari ahazoina eman diola bordaleko zitigiak, kaseta puntu eusen hemen titulu nagusi, uh, eta media bazken ere aipagai berrian ere uh, tituluetan da egun, CGTek laben kontrabiatu zibide si berrian. Beraz, bordaleko instantzia epaitegiak arrazoina eman dio sindikatu abertzaleari. Emilar eta Teodoro Hernandoren ahomen dituzte Salvador egunean ean aurreka zeta puntu eusen aipagai. Música Eta berzalde ere media bazken. Elep Aipagai behietan aipatzen ginoen bezala. Eta bokatzeko zudeztekin prentsaitzuliau. Poatu sarant eskualde oiaz Aipagai bat egiten du eta mailegu toksikoak iduriz. Jelta sunak beraz, Francesca zetan ditu dituzueen. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz. Hitz eta Putz. Ha, ha, ha, ha. Zomai minuturen buruan gure gomita hemen Hitz uh, eta Putzen. Artza López izango da. Kale irian izan da duela bi haste. tentsio gune handia, 6.000 refusiatu hor txikiak direlarik, uh, eta be, bere emanen dauku. Laster jakinek beraz frantses gobernuak orren ustea Aginduko duela ondoko egunetan. Xutagar, taldea, disko berri batekin urbiltzen da bazo askantua. Bezarkatu nahi zintuzket gaur gauea Utxik dagoeko zur aldea Biot barru barrutik, kantatu nahi nizuke Inorki inoiz egin ez dizun bezala Nire doi nioetaitza, esker mila bizitza, baina galtzen zaituta uidatzeanak. Tabazoaz, tabazoaz, tabazoaz. deutel karrekin egon daero Hora indik ez dut zinisten Aingo joa ingo zinenik ez nuen espero Taz dakit nozartu noragin ez Gauzak ulerdun dairik ez da ino nerantzunik Kokatu ez zinik nago hubi bertsoan Eta bat gauza ezateko, maita sunen moteko, eta papatean nagozu bari. Tabazoaz, tabazoaz, tabazoaz. ko Konsi on daragatzetan sin bejaroten uzañean katzen naza mexetan Xin da bat tin dazen pitziiteko kogoa Harea su iñoza zu da Zutagartaldea maitasunari pasioa, aladeitzen da disko berria, beraz lehenkantu bat hemen xarean entzutan duzina, bazoaz maitasunari lotutako diskoa da, eh, horiek erran dute aurkezpenean eta zutagarren uh, disko guzietan beti bada balada bat eta hemen be disko oso bat egin dute holako Igiztilo ko kantuek hilana yak dio ten azia zerrengo duen beraz osuki en zuten alkodugu laik xe gutxi orain hitzetaputzen gure gomitaren tenorea Hitzetaputz atxaldeko 5etatik 6etara arantsa irellarrekin euskal Eran bezala, txalde untan, ebe uh, uh, Bretañako bidea hartuko dugu, lehenik, uh, zaderat joanen uh, baik iran, otrodam uh, deland uh, gunerat, uh, setasun gehiago hartuko hitugu guneaz ere, baina ere uh, paradaz baliatuko gira, kale iria aipatzeko eta kale irian uh, txikiak diren errefusiatuak ere, do migranteak zazpimila zenbatzen dituztelarik gauhegun gutxi gora bera, eta frantses gubernoak horren uh, ustea erabaki baitu, uh, eta beraz, uh, zad gune hortan, kolektibo bat uh, bada justuki, usu bertarat joaiten dena, elkartasun uh, talde bat uh, janen dugu, eta Be justuki gurekin dugu uh, zaden uh, bisiden uh, pertsonabat hartzea López Adana Gachaldeon. Bai, arratxar lehuntzai. Azken hilabeteetan beraz, han baitzira eta bezukere parte hartu duzu hor kale irirat joiten ziren talde batean eta harrat bertarat urbildu zira, duela bi haste guti gura bera. Ordan, zer da talde horren elburua eta noiztik hor dira bazken ean noiztik kale irirat joiten dira zadeko jendeak. Bokale eta errefusatu problematika aspaldikoa da, baduia gutxi gora bera hogei urte kanpamenduak egiten direla, errefusatuaren hitz inglaterara basaten saiatzen dela, eta beti izan da elkartasun bat kanpamendu horiekin, horran humanitarioa, baina baita ere politikoa. Gaur egun bai eta bai kale kanporak eta mehatxupean dira, eta nola baita hemen ikusia da ba... Deku bat, ala bestea erasotu bai ara ez berdin du azkenean biguneak berdirela defendatu eta horren arira azken astego hauetana zaden bereziki kale a, inguruan ba, ari harri dira biltzen hainbat talde kolektibo a, jakiteko zeregina ronalde batetik kalera joan eta han bertan egona gero ba ira bestean bi talde batek a, nahi dituzke ba Kalen operazioa azten balin bada uh, frantxeas estatuan horazbait uh, ekintzak eta erreakzioak mogerazi. Eta gero hirugarren talde batek ere nahi luke uh, kaletik uh, botako dituzten errefusiatuak uh, hemen harrera uh, emana eta haiekin bizi edaten. Beraz mm -hmm. gutxi gora bera hiru hildo egin inguruan uh, finkatu da elkartasuna eta jadanik zaretik uh, uh, ekipa batzukara abiatu dira. Uh, mediku ekipa eta uh, sukalde kolektibo bat. beste Besteak beste. Hatoz, zenta hor uh, aktualitatean delarik beraz erran bezala, frantzes gobernoak nahi duela ustu, horiek eh? dioten bezala bertako guneak, ale irian diren errefusiatuak, eta be hausitegi administratiboak ere erabakia hartu du, hastelenetika uh, inzina beraz uh, legalki egiten alkodutela beraz uste hori, jakinik hor uh, ameka elkartek uh, federazio batean bilduzirena, be salatu zutela eta hasitan eman uh, uste hori. Hor uh, berazzuek ararat joan uh, ziztelarik uh, behin nola bizi dira ze ikusi duzi edo nola bizi izan duuzizkenana? Ba, biziki uh, gogorra da uh, han gertatzen dena ikustea, bereziki ziiki uh, lehen aldiz heltzen uh, zarelarrik uh, Iuri zaizu uh, Palestinaako ongune okupaatu batean edo Afrikako garefusatu kanpamendu batean sarten zirela, baina a, Frantzian gertatzen ari da, ez? Ba, eremuan a, plastikozko etxolak dira, hienden anitz bizi da, gaur egun 6 mila bat kontatzen dira ere mu biziki hartxi batean, a, esi handiz inguratu da, kalen bertan poliziko purua arrigarria da, eta kanpamendura heltzen zirelarik ikusten dut den gauza da, lurrean, a, lagimogenuen uh, plastiken hondakinak uh, den mm -hmm. eta bada. Eta gero bai jakiten duzu uh, gauero egunero uh, poliziak uh, kanpamendura gasak botatzen dituela eta baita ere uh, Inglaterrara pasana idutena uh, errefusatuengibiletik eta edo zer gauza egiten duela kanpamendua uh, Inglaterrara doan uh, autopistaren ondoan baita. Mm -hmm. Beraz uh, ba lehen irudi hori biziki uh, txokantea da. Uh, horri gaineratu bar kalenden alako giro astun bat uh, adibidez osa pesak uh, deklarazio banitze egiten ditu errefusatuen uh, kontra baina benetan a uh, franskull moturreko uh, aurkujoak erabiltze eta ba hor ba nolazpait ez uh, galek uh, kreštalizatzen du problematika anitzen punta azkenean bah, hasi uh, neokolonialismotik, uh, migrazio politikak, Etorkinak uh, gurea ezten norbaiten inguruan dugun uh, ikuspegia eta noski gero uh, errepresioa eta ze metodo erabiltzen diren azkenean. Uh, ba, munduan zehar uh, libreki ibili nahi luken uh, pertsonen kontra ez. Uh, Horidaleen irudia eta gero ja behin gehiago sarturik uh, ba, kale da ere bai uh, etorkinen arteko elkartasunainit hor uh, ere uh, pait no, babestu batean dira elkartasuna initzere kan kanpoko jendaren partetik Bara elkartea initz inglesa inglesa initzerera ba, xareak egunero anaria ematen zaie no, beste emar gauza bi gauza batera. Mena egia da guretzat izan dela halako ba, ga aski impactantea eta taila zititza ere gero ondoko egunetan ba, erratea zer ikusi dugunte bizxikia engordina da. Hmm. Uh, bai zaila da imaginatzioa azkenean olako gune bat e, mundu accidentidental untan ola egango dugu? Bai, hori da Eta ikusten da ere zen olako uh, Neurriak hartzen diren uh, migrazioen uh, inguruan. ta gutxiez gobernaren partetik uh, diru eta jendekopuru gehiena uh, errepresioan uh, erabil, erabilia da. Eta ez bat ere ba, bestelaako politika sozial laguntzetan. hori lang guuzi hori azken elkarte humanitario independentek era amaten Eta gertatu den berrikuntza izan da Elkarte horiek gileko uzitegian errekurtsoa pausatu dutelarik lehen aldiz erran dutela eta lehenago gubernu sozializadekin in presren kalen elkarrekin lan egiteko ba, lehen alditza erran ez dugu operazio. Hau babestu nahi, ez delako bateri humanitarioa eta azkenean uh, ba, sekuritate operazioa bat delako hautezkunde uh, garaibatean. Mm. Eta noraz baita horreira ostura bat gertatu da, uh, ba, elkarte humanitario tradizional eta gobernu sozialisten artean. Erraiten zinuen beraz uh, bertan sinestelarik uh, senitzen zela giro pizu bat ere uh, gaueko giroa beraz uh, poliziaren uh, leku poliziaren uh, presenziarekin uh, eta hango jendeekin mintzatzeko parada ere ukan duzuen nola bizitzen dute, ze girotan uh, dira eta geroari begira ere ik, ba, ikusten ote dute gero horik, edo zakit? Bai, bon gehenak zain dira. Uh, Erraten da, astean gutxi gura bera, berreun lagunek lortzen dutela ingraterrara pasatzena. Hordan hori noski bitarteko desberdinekin. Uh, Geienak saiatzen dira kamionetara igotzena, hor justo ondoan dena autopistatik, eta gau erobaira liskarrak. Uh, polizia initzek erumuan kontrolatzen dute, eta berat, uh, bada Itsoin eta ezin giro bat, batzuek arraten ziguten, badu bederat hilabete hemen naizela eta gauero entxaten ezin bat erarapasaten eta ezin dut. Mm. Uh, horri gaineratu berzaio behar asken aste hauetan izan den uh, poliziko hemendaketa eta beraz sarekala uh, gehiago, biolentziak uh, gehiago ere, guan ginerarik uh, manifestazio batek uh, abiatu berzuen zuen kampamendutik uh, herri da kalera eta uh, kampamendu sarrera poliziak zuena Eta arratsalde ba, osoan polizia ibilitzenna gazak mm. kanpamendu batzder botatzenez eh? bo, noski jendea ahau hartu egin da. Beraz a, giro gogor bat noski eta gero ere komunitateaainitz, mm. Afganistan, Siria, Eritrea, haniz dira errefuxatu ba, Estatutua galde egiten aridien jendea eta horren zain dena, gerla batzuetatik Ihe egiten ari den jendea eta ikusi barda bat zen moduan tratatua direna jakinez askotan Gerla horiek ere ba, Frantzian egindako armamenduarekin aridi dela gauzatzen ez. Laza. problematika hainitz leku txiki bakar batean eta bon, hori da azkenan kalena tragedia maina baita ere kalena sakit, indarra edo Kale, beraz, Iria edo Gunea eta Frantzis Davidetan uh, Jungla, edo ezakitzela noa ramar den, uh, ipatzen den bezala, uh, beraz, ustekotan dela frantziako gobernoa, uh, nahiz eta beraz, zaz, 6.000-6.000 pertsona horien uh, geroa ez den uh, batere segurtatu ere, ideea da bakrik ustea gunea. Uh, eta erramezala beraz uh, Artza López uh, zuan uh, egontzira zad uh, Notre Dame delandeko uh, kideekin batera, orrelkartasun uh, hainbat talde baitira ere hortan. Uh, eta uh, berbidian zad uh, gunea biztanena ipatu behar dugu uh, ordelarik ere uh, Kamporatze uh, surumurua ere hor direlarik, frances gobernuak ere azpimaratu dolarik, beraz orain obrak ashi behar zirela, eta beraz bertan zen erriak, ezagun uh, ustu behar zela, uh, segiro da momentu untan bertan, eta be kamporatze hori prestatzen uh, oteda zadeko jendea. Bai, uh, ari da prestatzen, eta azken hilabete hauetako uh lan handiena doezan da nola horregin uh, polizia operazio bati. Beraz, uh, resistentzia moldean itzak uztartu uh, ba, dira, uh, praktikana, teoriana, uh, lortu da alako prestaketa handi batek egiten, eta ba, baren biskate gendea zain da, ea, polizia noiz etorri. Uh, Aldi berean uh, politikoki uh, bataila irabazia dela pentsatzen da, Da, naiz eta zarbait gertatu azkenean ba, legitimitateak edo arrazoi emango diola polizio operazio bortiz bati, aeriportu baten egiteko eta gero ere esengida sustengua iniz horriaren zortzian izan den elgarretaratze zabalak ba, erakutsi du e, mota guzietako jendea dela unatetortzeko, e, ere umago defenditzeko balin eta polizia sartzen bada eta horrek nolazbait, berriz ba, e, berpistu du halako giro esperantzakor bat, ez? A uh -huh. uh, alere uh, zadeko eremuak aregidera segitzena uh, ereikuntzana, uh, oso lanetana. Pentsatuz ba, ereikia den eremu leku edo etxe berri bakocha estanen delano lasaita uh, arresi bat ba zerbait zabalagoan. Uh, Biziak segitzen du azkenean uh, naiz eta Zagit, ez dakit, pata hori buru gainean uh, ukan, azkenean. Bai, uh, gero polizio operazioa gertala ez, uh, gozio honen uh, irakaspena edo izanen da, nolaz baita uh, entrenamendu bat uh, egindela, uh, praktikana. Eta orain jendeak badaki, uh, zer egin behar duena, uh, egoera mintzen baldin bada, etxe bako txaka, ere bako txaka, uh, zadek bere orok Sustengu Komiteek, uh, Ikaxlek, CGT Sindikatak, beraz, guzti uh horren -huh. anistaxunak egiten du uh, duen goindarra ere ez. Sustengoa ere kanpotik, eh, eldu derarik, or, eh, bezala. Urriaren zortzikoazte buru hortan, eh, makilen eh, simbolika hori ere ikusi baitzen eh, irudietan. Eh, bon, ebe, ala, segituko dugu, behintzat emendik, eh, ere eh, nola joango den, Artzea Lópezadan, gurekin ginuen mil esker. Bai, mil esker Atzaldeko bostetatik seietana, Arantza Ididarrekin, Upskal Irratietan! Endaiako Ekonomia Sozialarako Formakuntza Zentrua proiektua Aipagai Aste Azkenontako Goizbegin, Iker Elizalde Endaiako Autetxia Guri Gomita. Gunana, hemen begizbegitaldeko Xabi. Horrela dantzan, kantuz kantu ean kitsuniana, atxadiskak mitsa tuko gira maiareki. Eta hitz eta apotzen mankizuna hortan bego gaurko bihar bostak eta seiak artean, elgarrikin, Usaien bezala eta Entzulearen Iritziaren tartea, esterazkenero bezala ere, eta Marko gurekin izango da bihar artea haipatuko dugu biztanda eta arte mikroskopikoa, tipi-tipia den arte hori, ez du diagose eta sunik bihar dena jakingo duzu seiak euskaligatietan!